Рей Бредбері «Із праху по сталі» Текст читає Сергій Робчук. Присвячую двом помічникам при народженні цієї книги. Дона Кондону, хто був зі мною на початку в 1946 році, і Дженніфер Брель, котра допомогла закінчити її в 2000 році. Зі вдячністю та любов'ю. Пролог. Ось і красуня. На де весняними днями краплі дощу ніжно торкалися даху, а грудневими ночами, геть недалеко за кілька дюймів від себе, ти відчував шар снігу, покоїлася тисячу раз прабабуся. Вона не жила і точно не була повністю мертва. Вона покоїлася. І тепер, напередодні величної події, на порозі величної ночі, коли осьось -ось грандіозно розпочнеться день повернення додому, її треба відвідати. Готова. Я захочу. Голос Тімоті слабо донісся знизу, а дверця та люка затремтіли. Чи ні? Тиша. Єгипетська мумія і не поворухнулася у відповідь. Вона стояла в темному закутку, як стара безплідна сливнина або покинута й обгоріла прасувальна дошка, ніби полонянка часу. Її руки і зап'ястки були прив'язані на сухих, немов древнє річище, грудях, крізь зашиті повіки дивилися її очі щілинки глибокого синього кольору, як лазуритові камінці. Проблиск пам'яті відчувався, коли всохлий язик ужем звивався в її зморщеному роті, свістячи і пошибки зітхаючи, видобував кожну годину, кожної втраченої ночі чотири тисячі років тому, коли вона була дочкою фараона, вдягалася в павутинну білизну і подухово-теплий, але легкий шовк із коштовними каменями, що обпікали її зап'ястя, коли вона бігала мармуровими садами, звідки споглядала, як у вогненному єгипетському повітрі вибухають піраміди. Ось Тімоті підняв припорошену кришку люка і окликнув опівнічний горічний світ. О, красуня! Із губ стародавньої мумії злетіла хмарка пилу. Більше не красуня. Тоді бабуся. Хіба раз бабуся? Послідувала м'яка відповідь. Тисячу раз бабуся? Уже кращим. Старичий голос Збив порох у безшумному повітрі. А вино? Вино! Тімоті підвівся з флакончиком у руках. Який урожай, дитя моє! пробурмотів голос. До нової ери, прабабусю. За який рік? За дві тисячі до нової ери, навіть майже три. Відмінно. З висохлої посмішки злетіла димка пилу. Підійди. Пробираючись крізь скупу папірусу, Тімоті дістався до колись красуні, чий голос був усе ще неймовірно прекрасним. «Дитя!» – вимовила визохла посмішка. «Ти боїшся мене?» про бабусю. «Промокни мої губи, дитя!» Він простягнув руку, щоб краплинка змочила тримки в уста. «Ще!» – прошепотіла вона. Ще одна крапля вина торкнулася порохнявої посмішки. «Все ще боїшся?» «Ні, прабабусю. «Присядь!» Він видерся на вікоскрині скрині з намальованими іерогліфами воїнів, собакоподібних богів, і богів з левовими головами. Чому ти тут? хрипко вимовив голос з під безтурботного й сухого, немов древнє річище обличчя. Завтра велична ніч про бабусю. Я чекав її все життя. Сім'я, наша сім'я приїжджає, прилітаю з усього світу. Розкажи мені, про бабусю, як це все почалося, як збудували цей дім, звідки ми прийшли, а ще досить. приглушено обірвав його голос. Дай но пригадаю тисячу полуднів. Дай пірнути в глибокий колодязь часу. Втишився? Втишився. Тож, пролунав шепіт крізь чотири тисячі років. Ось як це було. Розділ перший. Місто і місце. Спочатку промовила тисячу раз про бабуся. Було просто місце на довгій трав'янистій й пагорбі, де нічого не росло, крім трави й дерева, Безплідного та кривого, немов чорна блискавка, поки не виросло місто і не з'явився дім. Ми всі знаємо, як з проквала місто може вибиватися впір'я, аж раптом не заб'ється його серце і не пожене вилосами людей, ніби кров на приписані їм місця. Але як, спитаєтеся ви, з'являється будинок? Так от росло було собі дерево, що його один лісоруб, який тримав шлях на далекий захід, торкнувся і припустив. Ніби воно старше від тих часів, коли Ісус ще пиляв дрова і стругав дошки у дворі свого батька, або Понтій Пілат умивав руки. Подейковале дерево викликає будинок з негоди і подорожей у часі. Як тільки дім опинився на місці, то глибоко вкорінився підвалами в китайських могилах. Він був настільки прекрасним зі своїм лондонським фасадом, що сім'ї на фургонах, подивившись у гору перед річковим бродом, починали вагатися. Якщо це порожнє місце годилося для папського палацу, пам'ятника королю або обителі королеви, то навряд чи є причина йти звідси. Фургони зупинялися, кони напоїли і не стигли сім'ї роззирнутися навколо, а їхнє взуття та їхні душі вже пустили коріння. Їх так приголомшив тоді на горі, під деревом у формі блискавки, що здавалося, варто їм піти геть і він буде переслідувати їх у сні та зіпсує враження від будь-чого попереду. Отже, дім прибув першим, і його прибуття стало предметом подальших легенд, міфів та п'яних байок. Здається, вітер, піднявшись над рівнинами, приніс із собою лагідний дощик, який перетворився на шторм, а той собі на ураган величезної сили. Між опівнічу та світанком цей багатоликий шторм, попідхоплював усі рухомі предмети між містами-фортами Індіани та Огайо, поваляв ліси у північному Іллінойсі. І прилетів на це ще не створене місце. Тут він стих і впевненою рукою невидимого бога повкладав дерево дошку за дошкою та гонту за гонтой, аж поки задовго до східу сонця не зіпнулася вгору дерев'яна конструкція омріяна Рамзесом та завершена Наполеоном – утікачка з приспаного Єгипту. Всередині було достатньо балок, щоб перекрити базиліку святого Петра, і достатньо вікон, щоб затолити погляд від пташиної зграї на її шляху в Ирій. Дім оперізувала веранда, досить простора, щоб умістити всіх родичів і постояльців на свято. А за вікнами ховався справжній вулик – лабіринт-кімнат, якого би вистачило, щоб розквартирувати рій, загін, батальйон, ще не народжених, але, напевно, прийдешніх легіонів. Дім уже стояв готовий під дахом, перш ніж зірки розчинилися в сонячному світлі, і лишився самотньо стояти на горбі протягом багатьох років, якимось чином не догукавшись до своїх майбутніх дітей. Кожному великому перенаселеному будинку – по миші, кожному хатньому вогнищу – по цвіркуну. Із незліченних труб валував дим, а на кожному киржаному ліжку істоти дуже схожі на людей. Крім того, злі собаки у дворах, живі горгулі на дахах. Усі чекали громового перекоту, давно минулої бурі, щоб закричати «Починайте!». І врешті-решт, через багато років, це сталося. Розділ другий. Прибуття Ануби. Кішка з'явилася першою, щоб бути абсолютно першою. Вона прийшла, коли всі колиски, шафки, ящики в підвалі та ніші на горищі усе ще потребували жовтневих крил, осіннього дихання і вогняних очей. Коли кожна люстра була прихистком, а кожен черевик коміркою, коли кожне ліжко жадало дивовижної білизни, а перила передчували ковзання істот, легких наче пилок. Коли кожне вікно, покорчене плином століть, спотворювало обличчя, які визирали стіни. Коли кожен порожній стілець, здавалося, займало щось невидиме. Коли кожен килим очікував невидимих кроків, а насос на задньому дворі зітхав, простираючи мерзенні зілля до землі, покинутої в страху, що кошмари вирвуться назовні коли всі паркетні дошки зарипіли від мастики втрачених душ, коли кожен флюгер на високих дахах закружляв від пориву вітру і лишкерів грифонові зуби, а за стінами заворушилась шашель. Тільки тоді явилася царська кішка на ім'я Ануба. Грюкнули вхідні двері. І ось уже Ануба. Убрана в тендітну шубку зарозумілості, вона прогулювалася коридорами тихіша за найтихіші лімузини ще за кілька століть до їх винаходу. Це благородне створіння тільки що повернулося з подорожі, яка тривала три тисячі років. Усе почалося, коли її муміфіковану та сповиту в полотно поклали разом з іншими кішками до царственних ніг Рамзеса, де вона проспала кілька століть у товаристві інших муміфікованих та загорнутих у саван котів, і прокинулася лише тоді, коли Наполеонові вбивці спробували зрешитити левене обличчя сфінкса, перш ніж гармати мамелюків скинули їх у море. Потім кішки разом з цією котячою царицею кочували по магазинах, аж поки локомотиви королеви Вікторії не почали колесити Єгиптом, використовуючи запаливо, сувеніри з гробниць і сповиті в просяклі асфальтом полотна трупи. Тож паротяги так званого експреса Нефертіті Тутутанхамон димили кістками і займистою смолою. Поки експрес доїжджав до Олександрії, чорний дим піднімався і роз'ївав повітру прах родичів Клеопатри а їхній дух нісся геть і осідав на єгипетській землі. Звідти усе ж цілілі від огню кішки на чолі зі своєю імператрицею вирушили в Штати, запаковані у великі котушки папірусу для паперового заводу в Бостоні. Розмотані кішки повтікали на товарних поїздах, у той час як папірус, що лишився від них поміж невинних виробників канцелярського приладдя, вбив 2-3 три сотні перекупників жахливими могильними бактеріями. Переповнені хворими на єгипетській недуги лікарні нової Англії, незабаром повінця забили клієнтами всі кладовища. Тим часом кішки, що посходили з поїздів у Мемфісі, штат Тенесі або Каїрі, штат Іллінойс, залишок шляху до міста темного дерева, до високого і найбільш незвичайного дому, пройшли пішки. І ось ануба з покритою сажею шерсткою, з вусами, схожими на іскри, блискавки, ходою оцелота. Увійшла в будинок тієї особливої ночі, не звертаючи уваги на порожні кімнати і ліжка без дінь, та підійшла до головного вогнища у великій вітальні. Не встигла вона тричі крутнутися, вмощуючись на місці, як у схожому на печеру камінні спалахнув вогонь. Поки цариця кішок відпочивала, в десятку камінів запалав вогонь. В диму, що клубився в трубах у ту ніч, лунали звуки і примарні образи експреса «Нефертітіє тутутанхамон». Він з гуркотом мчав по єгипетських пісках і метав на сібіч спливальні полотна мумій, схожі на розгорнуті бібліотечні сувої для вітрів. І це, звичайно, була тільки перша гостина. Розділ третій. Високе горище. А хто був другий, прабабусю? Хто наступний? Та, що спить і снить, дитя. Яке прекрасне м'я, прабабусю! «Навіщо вона тут з'явилась?» Високе горіще покликало її через увесь світ. Над нашими головами друга, за важливістю, висока мансарда, яка направляє вітри, а її голос відлунюється у їх струменях і потоках по цілому світу. Сновидиця мандрувала цими потоками під час штормів у світлі блискавиць і пошуках затишного містечка. І ось вона прийшла. І ось вона тут. Послухай». Тисячу разів прабабуся приМружила очі, схожі на лазурит, і підвела погляд. Послухай. А на горі, оповите ще більшим шаром темряви, ворухнулося щось схоже на сам сон. Розділ четвертий. Сновидеться та її сни. Задовго до появи першого слухача цієї історії, з'явилося високе горище, через розбиті шибки, відкрите всім вітрам, що линули від блукаючих хмар на їхньому шляху в нікуди, де інде чи будь-де, і змушували горище розмовляти саме з собою в той час, коли вони нагортали спилу на дошках японський піщаний сад. Шепіти бурмотіння легу той сильних вітрів, що бентежили погано припасований гонд, ніхто не міг розібрати, крім Сесі, яка з'явилася незабаром після Ануби, ставши найкрасивішою і найособливішою дочкою в сім'ї, тоді коли освоїла свій талант проникати спочатку у вуха інших людей, а звідти прямо в їх розум, і ще далі, аж до снів. Тут на горищі вона простяглася на пісках стародавніх японських садів і пливла маленькими дюнами, поки вітер грався з дахом. Там вона чула мови, якими говорять погода і далекі краї. Знала, що відбувається за цим пагорбом або за цим морем з однієї сторони та за далеким морем з іншої. Про що віяла вікова хортовина з півночі, та щотихцем нашіптувала вічне літо з надмексиканської затоки і амазонських джунглів. І ось так у вісні Сесі вдихала запахи пір року і слухала гумін про далекі міста на рівнинах за горами. За столом вона могла розповідати про гвалт або безтурботні заняття незнайомців за десятки тисяч миль. Одна за одною з її вуст зривалася побрехеньки про те, хто народився в Бостоні або помер у Монтереї, які вона чула вночі, коли засинала. Сім'я часто говорила: якщо сховати сесію в музичну скриньку замість цих колючих мідних барабанів і прокрутити її, то вона гратиме музику про всі кораблі по дорозі в порт або з нього, а можливо, ну чому б ні, про весь блакитний світ, а потім і цілий Всесвіт. Загалом вона була богиною мудрості, і сім'я, знаючи це, поводилася з нею, як з порцеляновою люлькою, дозволяючи їй спати годинами. Знаючи, що коли вона прокинеться, то бренітиме відлунням 20 мов і 20 умів, філософій, достатніх, щоб перевершити Платона у півдні або Арістотеля у півночі. І тепер високе Горище зі своїм арабським узмор'ям пилу, з японським чистим білим піском, чекало під гонтом, що шарудить і шипоче, згадуючи про близьке майбутнє, всього лише за кілька годин, як кошмарні розваги повернуться додому. Про це шепотіло високе горище. І, дослухавши сесі поквапилася. У сум'яті крил, плутанині туманів і млий душ схожих на стрічки диму, вона побачила власну душу та свої непереборні бажання. Треба поквапитися, подумала вона. А тепер швидше. Біжи вперед. лети швидше. Для чого? Я хочу любити.